гріх колоти кожному для профілактики. Того вирішального вечора вона зовсім обійшлася без уколу. В неї трохи тремтіли руки, а дель сама була утильним нервом, адже можна й догратися. Те, що все можна припинити, розплющивши очі, мало заспокоювало. Сахно міг з переляку вдарити ножем. Момент, коли Сахно витягнув її з машини і нахилився над нею, стискаючи скальпель у руці, Адель не захоче пережити більше ніколи, навіть якщо від цього буде залежати доля всієї галактики. Земля була холодною, жінка на силу стримувалася, аби не це зубами, і вже готова була закричати, коли важке дихання зникло, і вона почула, як чоловік вовтузиться з лопатою. Тоді вона обережно, сантиметр за сантиметром, користуючись лісовою темрявою, і тим, що Сахно захопився копанням могили, відповзла, яке було домовлено, до найближчих кущів, а там, пересуваючись на впочіпки, втекла подалі від місця власного поховання. Віктор не хотів ризикувати заїжджаючи в ліс, він просто їхав на назирці за машиною Сахна і чекав Адель на шосе. Вона боялася, що втратить орієнтири, але вийшла з лісу на диво швидко. Коли машина Сахна помчала в бік міста, вони з Віктором легко знайшли те місце, забрали її речі та речові докази, скальпель і лопату. Далі діє уже Віктор. Усе просто. За винятком того, що Адель не мала уявлення, що тепер робити з чоловіком, який хотів її вбити. Вона не була в курсі тієї невеличкої операції, яку за наказом Віктора з успіхом проробив Сахно. Віктор спробував відчинити кейс. Та цифровий шифр замків не дав йому зробити це швидко. Тоді він просто колупнув замки ножем і здолав японську техніку. Ліхтарик висвітлив пачки грошей, які у будь-яку пору року лишаються зеленими. «Що це?» – запитала Адель. «Так, невеличкий заробіток». Віктор недбало жбурнув кейс у салон своєї машини. «Треба ж трошки користі від такого придурка, як оцей ось дядечко». Сахно мовчав. Він відчував себе абсолютно розчавленим. «Якщо цей нахабний молодик накаже йому зараз стати на впочіпки», і катати його на карку, вигукуючи, «Їй-го-го!». -го! Він готовий це зробити. Від відчуття своєї безсилості йому стало гидко. Але вже десь глибоко-глибоко всередині закипала, мов лава вулкана, лють. Сакно відчував, що це буде лють печерної людини, яку не можна приборкати. А розпалив цю лють той самовпевнений шмаркач, котрий по-хазяйське обмацує воскреслу Адель. ну, говори-говори!» Підкидає дрівець у вогнища, тоді вже мало не буде. А це що таке? Адель вже не запитувала. Вимагала пояснити появу кейса, забитого доларами. Звичайні бакси. Чого ти? Я знаю, де сейф, знаю код, знаю, що там менше 20 штук готівкою ніколи не лежить. Це в мого шефа запасить для поточних витрат, так би мовити. У квартирі жодного мого відбитка Більше того, я весь цей час на очах шефа крутився Сам витріщався На ніжки і цицьки всяких там моделюк Ключики, як лежали в кишені його плаща, так і лежать Дві Сахно виконав мої інструкції Ось і приплило до нас бабло Хіба погано? Адель стинула плечима І справді зараз було все одно Хто, де і для чого вкрав кейс повний доларів Сахнока хикнув Щось неясно, братило Навіщо скло було вибивати? Ключі від входу і від кабінету На одному ланцюжку Якщо вільно двоє дверей відчинити Відразу підозра виникне А так заплутаємо слідок Ще щось цікавить Де ти такий взявся? У капусті піонери знайшли це Що робимо далі? Сахно сам здивувався, наскільки діловитим вийшло запитання. «А це ми зараз у покійниці запитаємо. Вирок готовий, Аделько, чи як?» Сахно спіймав себе на думці, що ніколи не називав дружину так, як цей самовпевнений придурок. «Придурок? Дуже добре. Злися на нього, Сахно, злися. Тоді ти зможеш пустити в хід свою таємну зброю, вони ж не знають!» Як проситься до діла, викрадений пістолет. Я не знаю. Адель намагалася якось зібрати думки до купи і висловитися більш-менш чітко. Думала, розірвуй по розвію.